Sallatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma yassir li amri wa ashrah li sadri wa halil waqami və lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma lam tan'am inna anta al hakim Allahim, şükürlər olsun ki həqiqətən Allah Subhanahu taala bizə bu neməti gətirib ki biz Allah Subhanahu-nın yəni elmini Və Allah subhanət Allah hifsi və bu efsahməyə də bərəkət versin Amin. və Allah subhanət bu camat da eləsin, inşallah. Amin. Və biz növbəti dəəsimizdə 8-ci hədisdə qalmışıq və bu hədis İbn-Əmə radiyyə olan hədisidir, buyurur ki, Ənna Rasulallahı s.ə.v qal, Əmirtu ən uqatilən nəs həddə yeşhədu ən la iləhə illallahı وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويعطي الزكاه فاذا فعل ذلك عصم مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم ابن عمر رضي الله عنه buyurur ki Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ümmetlə 7 dənə sahabə var ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və hədislər çox onlardan 6-sı kişidir biri də Və bu 6 kişidən də biri, həmçində ikinci ci ən çox hədis rabat edilən sahabə İbn-Əmər radiyyələndir. Buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, mən əmr olunmuşam ki, insanlar, insanlarla döyüşüm, yəni onlara qarşı döyüşüm, hətta e, La iləh illallah və Muhammedin Rasulullah kəlməsini desinlər və sonda namaz qılsınlar və zəkat versinlər. Əgər bunları etsələr, Onlar məndən qanlarını, mallarını e, qorumuş olarlar, yalnız-yalnız İslam haqqından başqa və onların hesabı qiyamət günü Allah subhanətə alaydı. Bu hədisi Buxar Müslümə ravad etmişdir. Bu hədis ümumiyyətlə, e, bugünkü günümüzün də ən aktual yəni, mə məsələlərindən biridir ki, hansı ki görürsən ki, bəzi təkvirə gidisində olanlar və yaxud da qeyri, təşkir olmasın. Başqa bir isə cihad əqidəsistər, başqa bir əqidədə olanlar, yəni sözün tam doğrusu, yəni sırf əhlisünnə mənhecindən qıraq çıxanlar firqəsi, onların da bu cür hədsərdən, yəni öz üzərinə şühat etdirlər. Yəni yeri gəlmişəm bu hədis, yəni Buxari və Müslim ittifaq edir hədisi. Düzdür, bəzi ləfislər bəslində var, bəslində yoxdur, amma ümumilikdə isə hədsin yəni təxricində, yəni çıxarılışında, yəni Buxarı və Müslim ittifaq edir bu ə başqa ləfsələrlə də rəvayət olunub. Buxarə məsəlindən hansı ki, e, Peyğəmbər sallallahu ilə əleyhi və səlləm buyurur ki, "Ummətun muqatilən nasihəttə yəşədən la iləhə illəllah və anna Muhammədən əbduhu və rasulu və idə şəhədən la iləhə illəllah və anna Muhammədə rasulullah, və salu salatənə, Mən əmr olunmuşam ki, insanlar Lə ilaha illallah və Muhammədən abduhu və rasul. Yəni bilincən fə'il olaraq abduhu sözü əlavə olunub, abduhu və rasulu onun qulu və elçisi şahadətini gətirsinlər. Əgər bunu şahadət, əgər ondan şahadət etsələr ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və peyğəmbər Məhəmməd onun qulu və elçisidir və bizim namazımızı qılsa və bizim qibləmizə yönəlsələr və bizim kəssilərimizi yesələr Onda artıq bizə, onların malları və qanları bizə haram olur, yalnız və yalnız öz haqqından başqa. Və həmçin deyilə də başqa, əbu həylə başqa, yəni rivayətində, ə, ə, ə, başqa rivayətində isə, ə, burada isə Peyğəmbər Səhəm buyuruyor ki, uqatilə, ən, Umirtu ən uqatilə nəs hətta yəkuli lə iləhə ilə Allah, Kimən qalə, la ilaha illallah asmin ed və nəfsə illə bihaqih və hesabu alallahi azza və celd. Bu dəvətə buyurur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mən əmr olunmuşam insana la ilaha illallah kəlməsi desinlər. Əgər kimsə o kəlməni desə, kimsə la ilaha de artıq malını, canını məndən, yəni qormuş ol, bizdən qormuş olur, daha doğrusu məndən, yəni peyğəmbərdən qormuş olur və onlar hesabı Allah subhanu təala və cəlidə qalır. Və həmçində bu rivayətlər başqa yerlərdə də, yəni bu ləfislə nə gəlir. Yəni hədislərin ləfislərinə baxsaq görərək ki, bəzi ləfislərdə hər bəzi rivayətlərdə ki, burada yəni namazla zəkat kəlmə şahidətən əvvələ gəlib. Yəni bu ravilərin rəvayət elədiyi formadadır. Ancaq göründüyü kimi əsas məqsəd burada onu göstərir ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr olunub. Əmr olunub ki, ə, Allahın dini İslam dinini inkar edənlərə qarşı döyüşsün, hətta onlar kəlmə şahadəti, yəni deyənə qədər. Yəni kəlmə şahadəti deyənə qədər. Çünki e, hədisin e, ləfislərindən aydın olur ki, heç də peyğəmbər sallallahu əleyhi başa düşdüyü kimi, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk dəfə insan İslam'a gələndə ondan ərkanları tələb eləmir. Yalnız yalnız nəyi tələb eləyir? Ancaq yalnız kəlmə hansı ki, e, hətta bəzi hallar olub ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəzi bədəvlər gələndə, yəni hansı ki, bir nisil oxuyaq ki, e, müsünəddə İmam Əhməd Rəvat elək ki, Cəbir radiyaxandan deyir, səqif e, əhli, yəni Peyğəmbər s.ə.v.ə şərt kəsiblər, İslamə ilə şərt kəsiblər ki, sədəqə verməyəcək və cihad eləməyəcəklər. Həmçində Peyğəmbər salsəlam onlardan razılaşır və bunlar çönüb gedəndən sonra Peyğəmbər buyurur ki, "Seyyid sadahuna və yucahidun." Deyir, sədaqə də verəcəklər, cihad edəcəklər. Həmçində başqa bir ə, başqa bir sahəbədən də rivayet olur ki, ə. yəni Peyğəmbər salla buyurur ki, bir nəfər islama gəldi və Peyğəmbər salla şərt kəsdiki, iki də namazdan başqa heç bir namaz qılmayacaq. Və Peyğəmbər salla bunu qəbul eləyir. Həms İmam Əhməd deyilər, başqa bir rivayətdə gəlir ki, bir nəfər e, həkim imhizən e, deyir ki, məndir de, Peyyət elədim ki, Ənlə əxirrə illə qaymən. Yəni, İmam həd buyurur ki, bunun mənası odur ki, bu sahabə, Peyyət eləyir Peyyət eləyir Peyyət s.ə.v. ancaq rukuya getməmişdən səcdəyə gedəcəm. Yəni, qıyamda o qoyə getməmişsən səyədir və peyğəmbər bunu, yəni bu cür qəbul edir. Və bütün bu rövayətlər onu göstərir ki, necə İbn Rəcəb Rəhmalı özü bunu kitabda qeyd edir ki, yəni İslam ilk vaxtdan hər bir halla götürülür. Yəni biz e, kimis İslam'a dəvət edəyəndə, əhəl görürsə ki, bu insan arıqa qorşanı və hətta ki, şirkincisində batıb edir və ya hətta ki, zinakardır və hətta ki, müasir günahlardan, o məsələn qəyyəlana qorşanı və, və ilk biz ona İslamlı dəvət ediyəndə Çox böy ehtimal var ki, onu mane eliyən nədir? Həmin günahlardır. Və bizim sərfələrimizin ucusbatındandır, yəni bizim hiydətliyimizin ucusbatındandır ki, biz o insan bütün günahları tək eləməyəcəyik, qoymuruq səma gəlməyə. Yoxsa nə hazır deyəsən. Düzün biz, biz özümüz niyə görə deyirəm? Çünki biz dəvət edəylər. Yəni nə rəfizilər, nə başqa-başqa bir etəhələri elə eləcə dəvət. Əsas dəvət elə biz özümüzü, yəni hüsnlə, valcaman öz ə, Yolunu gedənlərdir və bu dəvətdə də bu bizim səhtdiyimizdir. Hansı ki, biz insanlara görsən səhtdiyir. Amma əslindəcə Peyğambəl s.ə.v yolundan deyil bu. Yəni, Peyğambəl s.ə.v yolundan odur ki, Peyğambəl s.ə.v ilk vaxt İslam insanlardan hər cür qəbul edib. Əsas məsələ, o insanın şirki yoxdur, şirki çəkinibsə və başqa günahlara görə biz onun İslam'a gəlməsini qabağını almalı deyilir. Əksinə, o gəlməlidir İslam'a. Gəlməlidir və namazdan da başlamalıdır. Niyə görə? İn nə salətə tən hənil və münkar. Çünki Allah sonra Qoran kəminə deyir. Həyətən namazdır insanları pis və münkar işlərdən çəkindirə. Əl bir insan özündə namaz qıla qılaq, münkar, pis işləri tərk edə bilmirsə, deməli o neynəmir? Namazı layiqincə yerinə yetirmiş. Aydındır. Yəni, ayədə ziddiyyət yoxdur. Ziddiyyət kimdədir? Bizim özümüzdən. Əgər birimizin pis əməlimizi biz təqizlə bilmiriksə, o demək deyir ki, namaz bizi təqizləyir. Xeyr, o demək ki, biz özümüz ibadətimizi, daha doğrusu namazımızı layiqincə yenə etmək, aydındır. Və hansı ki, bu hədislər onu göstərir ki, həm də burada o kəsirlərə rəd qaytarır ki, bəzilər iddia eləyir ki, Peyğəmbər sasəyə mükafirlərdən bütün İslamı qəbul eləməkdir. Bütün İslamın, çünki İslamın rukunları var, usulları var, furuları var. Yəni, bəziləri elək, deyəliyik, hansı bugünkü dövrümüzə bəzi təşkil əhlindən də eşitmişik ki, onlar, insanlar İslam-a gələndə, e, lə ilə illallahının şərtlərinin yeticisini də bilmədiyi üçün onun İslamının səhiyy olduğunu demirlər. Yəni, onlar elək, deyəliyilər ki, o kəs ki, lə ilə illallahın deyirsə, onun şərtlərin bilmirsə, onun ləyləsi nədir? Məqbuldür. Bütün yerdə göydə olan bütün kitabları cəmiləsək, yəni yerdə göydə mənada deyirəm, Yəni, e, bütün səmadan bizə qədər. Yəni, düzdür, səmadan yuxarı yox, yəni səmadan üçün İmam Malikin bərdə məhşur sözü var. Yəni, əsas məsələ odur ki, bütün əlimizdə olan, bütün mövcud kitabları biz bir yerə toplasaq və heç bir hədistə Peyğəmbəri sağsan bu cür sözü yoxdur. Nə uydurma hədistə, nə qondorma hədistə, nə səhidə, nə də heç bir ində də yoxdur. Aydındır. Bu, sadəcə həmən insanların özlərinin cahilliyi, ucubatından özlərindən çıxatığı bir metodikadır. Əsas məqsəd, çünki hədəf nədir? O insanı təkvir eləmək, o insanın kafirliyini, küflini ispat eləmək. Biz hər hansısa bir yolundan çalışıq ki, o insanda cüzü də islamlıq varsa çalışıq nəyəyək? İslamı meyilləndirək. Aydındır, İslamı meyilləndirək, bu İslamı nisbət eləyək. Ancaq o, o insanlar isə cüzü bir şey, xatay, küflət bir şey varsa, Dərhal onu küfrə neyirlər? Küfrə bu, bu, fərqli Əhl-i Sünnənin həmən firqələr arası olanlar fərqlədir. Aydındır. Dedik ki, Teymi Rəhmələ buyuruyor ki, Əhl-i Sünnə ə, Ələmun nəsi Allah subhanətə alan ən yaş tanyan insanlardır. Ən çox Allah subhanətə alan tanyan insanlar Əhl-i Sünnədir. Və Ərxəmun nəsi bilxalib. Və həmisinin də məxluqa da qarşı ərihəmli topl Və həmçində, yəni heç bir yerdə dediyimiz kimi rast gəlimir ki, Peyğəmbə s. s. kəlimə-i şəhadəti didizdirib və dalınca da onun şərtlərin desin, sonra onun İslamın qəbul etsin. Aydındır. Və bu baxımdan isə o insanların iddiaları nədir? İddiaları batildir. Həqiqətdə isə hər kəs özü tədricən eniyyir, tədricən özü e, onları öyrənməyə çalışır. Və ancaq o ki, qaldı bu hədislərin, bu ləfislərin, hansı ki, bəzilərində təhcə k Bəzilərində isə namazla ə, zəkət də gəlib, bəs bunların arasında cəmi olunacaq, bu çox sadə bir şey. Yəni, ilk insanın girişi İslam-a nə ilə daxildir? Hələ. Kəlmi işadətlə. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v, Usam ibn Zeyd, radiyalanhu, döyüşlərin birində... Ə, müşrik tərəfdən olan, yəni onların rəqib tərəflərindən biri olan, o qlıncı qaldırır. E, Usam ibn Zeyd qlıncı qaldıran çünki bunu vursun, bu kəlmə şihadət deyil, amma Usam ibn Zeyd nə edir? Ağına qarasan, baxın onun başını vurur üzür gedir. Və bu xəbər gəlib peyğəmbər sallalləmə çatır. Pensam çatır və pensam deyir ki, bəs onu elədin, o nə idi? O cür Usam nə deyir? Der, o deyir qlıncdan qorxdu dedi. Aydındır. Pəncəm nə deyir? O da ləfsəyə gəlib. Deyir ki, "Əşqaqa qada qalbahu." O yun deyir, "Gəlibin yarmışdınmı?" Və bir rivayətə gəlir, "Ya usama, və keyfa tasnəv idaiyat yumur geymə və indəhu kəlmə şahadət." Və bəzi ləfsədə bu cür gəlir ki, Pəncəm deyir ki, "Və sən deyir, qiyamət edəcəksən ki, o gələcək və o ilə də kəlmə şahadət var." Axı o insan o nit gələd eləmədir, elədir. Və ə, İslamı ilk giriş Kəlmə-i şəhadətə nə olur? Kəlmə-i olur? Ancaq onun sonrakı həqiqi İslamı, bu olur müsəlman nə ilə? Hökmi ilə. Yəni, bunun hökmi nə oldu? Hökmi, müsəlman oldu. Amma həqiqi müsəlman olmaz o səxs hətta nə ilə minə qədər? İslamın başqa əməllərini yerinə yetir minə qədər. Və onun görə də hədisin sonunda penesan nə deyir? Deyir ki, e, kim ki deyir, kəlmə-i şəhadətə Və namaz qılsa, zəkat veysə, o məndən malını, qanını qormuş, malını bir də canını qormuş olur. Yəni, ismətli olur, yəni, toxunulmaz olur. Yalnız-yalnız bir haqq İslam, İslam haqqı ilə. İslam haqqı nədir? O, kəlmi işadədir deyəndən sonra ona başa salınır, ona hüccət qaldırılır və o, əmən əməlləri təzən bərxı eləmədir ki, namazı başqa əməlləri tərk edibsə, o, əmən əməlləri təzən bərxı eləmirsə, o, o insan nə olur? İslam qayda-qanununa görə də cəzalandırılır. Aydındır? Bunu artıq mürtəd kimi deyil, neylə hökm verilirlər? Buna İslamda olan şəxs kimi hökm verirlər. Və bu baxımdan da Şeyx Albani rəhməhullah həmçinin bəzi sələflərin də e, namazı tərk edənin hökmünün kafir olmaması da bu cür səhih hədislərə əsaslanır. Əslən bizdə Azərbaycan da e, deyədim ki, bəzilərində də, yəni bu fikir yəni səhv başa düşülür. Biz deyirik ki, huk mutarikus sala. Namaz qılan namazı tərk edən hökmü. Yəni tərk sözün lüğəti mənasında nəyi bildirir? İki mənanı. Ya onu edib tərk edən bu bir. Edib tərk edib tək salır Bu bir. İkinci isə ona bax o eləmiyib. Ona başa salınıb vacibliyi. O, o dərk eləyib Dərk edəndən sonra onun hökümü vacib biləndən sonra hökümləyini yiyib tərk edib. Bu da buna daxildir. Aydındır. Anca o kəs ki, hələ ki, e, İslamı anca kəlmə-i şahadətlə dərk edirsə və ona namazın, vacibin, hökümü çatmıyıbsa, o insan hələ ki namazı tərk edən kimi, kimi salimdir. Aydındır. Yəni, bunun çoxları qarşı və bəzi qardaşlar da görsən ki, o e, tarik-u salə namazı qılmayan kimi tərcümə edirlər. Namazı qılmayanı tərk edən ərəb dinində də Azərbaycan dilində ayrı-ayrı məna daşıyır. Aydındır? Və bu baxımdan da Şeyx Albani və başqalarının dəlil gətirir. Əsas dəlil nədir? O, əgər deyir, "İslam namazı tərk edisə, hansı tərki? Qılıb tərk elisə, o necə ilə cəzalandırılır? İslam qanunu ilə." Aydındır? İslam qanunu niyə görə? Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi açıq-aşkar buyurur. Açıqaşa buyurur ki, kəlme işadət desə və namaz qılıb zəhkat versə və onun hesab məndən qanını, malını ismətlənmiş, qorumuş olur və hesabı kimədir? Allah subhanı ta Yəni, əgər o şəxs həqiqi kəlme işadətində həqiqi idisə, sadiq idisə, dürüst idisə, müstəqim idisə və ibadətlərin o cür isə qiyamət günü əvəzin yenəyəcək, Cənnətdən alacaq. Əgər o insan münafiqcəsindən, malının, canının qorunmasına ötürü o sözü işlədibsə, bu nifakcəsindən ibadəti yerinə yetirirsə və qiyamət ki, bunun yeri haradığı Fiddar klasifəli minənlər, e, kafillərdən aşağı, hansı ki, cəhennəmin təbəqələri var və münafiqlər də haradadır, ən kafillərdən aşağı təbəqələri, aydındır. Və baxımdan da ə, həmən alimlər namazı qıl tərk edən, yəni qulaqsını tərk edən və bir də qılmayan ayrı-ayrı şeylərdir. Namazı tərk edənin kafir olmadığına gətirdiyi dəllərdən bir də budur ki, onla deyilək ki, onu tərk edəsə, artıq nə ilə hökum veriləcək ona? İslam haqqı ilə. İslam haqqında isə namazın tərk olmasının hökmi barədində isə ən məşhur sələflərdən 4 məhzəbdə ixtilaf var. İmam Abu Hanifa, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed. Abu Hanifa görə hökm on ölüm deyil, amma cəzalandırılır, tülmə, cəza ama cəzalandır, tülmə və ə, İmam Malikə də gör o cəzalandırılır, təmbo olunur, hətta qamçı və əravəşə vurulur. Sadəcə Şafii ilə Şafii Rəhmelan özün də rəylərinin çoxunda onda ölüm deyil, ancaq onda təzirdir. Tə amma İmam Əhməddə isə beş rəy var və o beş rəyin birində İmam İmam Əhməd Rəhməullah onun ölmə həkimini görür. Aydındır? Və o da, eee, ixtilaf nədadə sadəcə həmin onun öldürülməsi, onun öldürülməsi, yəni namaz tərk edən öldürülməsi, o, e, İslamda olmaq şərtiylə yoxsa müriddəylə, yəni mürtəd olmaqladır. Aydındır? Və çoxlan rəyi odur ki, o mürtədiliyi ilə deyil. Aydındır, mürtədilə deyil, əgər, əgər ki, o səhlənkarlıqla tərk edibsə, əgər inatkarlıqla tərk edibsə, hökmü mürtəd gedir, əgər yox səhlənkarlıqla tərk edibsə və ona üç günlə, üç gün möhlət verir və üç günlə sonra əgər o insan ibadətən dönməsə, onun hökmünü olur öldürməyə. Aydındır və bu da alimlərin çoxunrayına görə mürtədilik deyil, sadəsənə deyil, İslamın haqqı ilə necə ki, bu hədislərdə, yəni bilindiyi k Və bu hədis ümmiyyətlə çox, yəni məşhur hədislərdəndir ki, yəni Peyğəmbər sallalləm bu hədisi şək yoxdur ki, Mədinəyə hicrətindən sonra edib bunu. Və Peyğəmbər sallalləm 13 il Məkkədə və qalan ömrünün 10 ilini isə Mədinə şəhərli dəvrlə bu cihad ahilləri elə Məddənin özündə də nəzrulub. Hətta siz təsəvvürən ki, Peyğəmbər s.ə.v. Məhkə dövrində yaşadığı dövrdə ə, ən güclü üç nəfər var idi. Abu Cəhli idi, Ömər radiyalanı idi, bir də kim idi? Həmzər radiyalanı idi. Və ilk İslam-a gələnlərdən bunların içində kim oldu? Həmzər radiyalanı idi. Və sonrası Ömər radiyalanı. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. onun da adı, Abu Cəhli adı səhvələmisi Əbul Həkim idi, Amr bin Əbul Həkim idi və e, buna sadəcə o İslamda insanlara, müsəlmanlar elə bir zülmə görə Abu Cəhələ qəvv verilmiş ona və bu da Abu Cəhəl kimi tanınırdı. Və onun bir adı da e, Amura gəlir, dəyəni Ömər adı ilə uyğunlaşırdı. Peygam Sələm dedi, ya Rəbbim dəyəni iki Ömərdən birini hansını istəyirə, Allah sonu kimi hidayət verir? Əmər. Ömər adı ilə yəni. və dediyimiz kimi, gücün üçdən ikisi kimin tərəfində olur müsəlmanların və bununla yaşı Peygamber sallallahu aleyhi ve s ə e, sahabelərə nə bilim gecə soyğunçuluqları, e, gecə kimisə armatura ilə vurmaq, dəmirlə vurmaq, nə bilim e, tündə bıçaqdan hansısa bir məşqin kafirin cibini soymaq, nə bilim evini qarət eləmək, sapıraqlara hücum eləmək, pensmə heç kimə bunu əmr eləmir. Hansı ki peyğəmbər əmri eləyə bilərdi. Yəni ömrə alacağı hicrət edəndə açıqaşər açıq, açıq söyləyir. Də kimisizə ki uşaqları yetim qalsın, arvadı dul qalsın. Deyir, gəlsin, deyir, sabah hicrət edim, gəlsin deyir qabağıma. Aydındır? Yəni, bu cür onlar açıq-açıq sözləri vardır. Amma bununla yanaşı, heç tarixdə e, zikr olmayıb ki, ya Ömər adiyalanı kimsə tutsun, tində döysün, ya Həmzər adiyalanı tutsun, kimdəsə basınləssin, heç birində gəlməyib. Niyə görə? Çünki onlar İslam mədərəsəsinin ilk tələbələri idi. Və onlar İslamı, ən böyük İslamı məllimi olan Peyğəmbər səlsələm təhsil alırdılar. Və Peyğəmbər səlsələm təhsilində onlar neynədilər? Bu günə kimlə gətirib çıxatılır? Aydındır? Hansı ki, bu da onu göstərir ki, müsəlman öz zəvətində heç bir vaxtda tələsməli deyil. Yəni əvvəla dəvət etdiyimiz adamla biz çalışmalıq etap-etapca, mərhələ-mərhələ məktəb qalxaq. Yəni əgər onun başında bu gün heç bir şey yoxdusa, sən gəlib ancaq götür İslamdan ixtilaflı məsələləri yerə tökmə. Ona nə sədəqə edəcəyini yox. Əgər o insan İslamda təzədir, imanlıdır, o təsəvvülə özünü cəhaliyyədə, küfrün içində hiss elib, bədbəx hiss elib. Sən gəl ona dərhal cihatdan, şəhid olmaqdan nə biləm, filan-filan şeydən o nəyə meyilənəcək? Sən dediyin şeylərə. Aydındır. O artıq onu dərk elindən sonra o yerdə qalan insanları Öz cahilətki halını nəzərə almır ki, bu da bir gün əvvəl bunlar kimi idi. İki gün əvvəl bunlar kimi idi. Bəlkə elə deyildi. Elənçiydi. O da küfrün zülmətin içində idi. İki gün, üç gün əvvəl. Allah sonuna hidayət verdi. Sadəcə onun yanında olanlar düzgün dəvət bunu yolunu harap sürüklədilər. Uçurma. Aydındır. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətləri bu cür deyildi. Peyğəmbər s.ə.v-əli radiyallahu anhını göndərdi xeybər döyüşündə rəhbər kimi, əlinə də verdi bayrağı, get, imşifisə bilirlər. Deyir, get Allah yolunda cihada, torpaları fət elə və e, Peyğəmbə Ali radiyanın gedir, yedi, yedi, ya Rasulları, nə ilə döyüşüm onlara? Yəni, qoym qabaqmaqa, qabaq, məqsəd qoym ki, onların döyüşüm. Hə. İnsan deyir ki, hətta e, kəlmə işadəti onlar qəbul edənək mi? Əgər onu qəbul etsələr, Onda onlara bilir ki, Allah Subhanahu gecə gündüz onlara 5 namaz əmr eləyib və zəkat və eləx və s. aydındır. Yəni ən birinci müsəlmanın təbliğ edəcəyi nə olmalıdır? Kəlmə-i Bu kəlmə-i insan nitq edəndən sonra, tələffüz edəndən sonra, dərk edəndən sonra, qəlbində e, anladığıdan sonra, e, etiqadda möhkəmləndəndən sonra o insan başı təcvin eləməyə, başqa əməllər də o cür yəni addımadan. Həmçinin muazira diyalanı. Peyğəmbər Və əvvəzən ona bildirir ki, sən əhl-i kitabla qarşılaşacaqsan. Və deyir, ən birinci onlara dəvət ediləcək şey nə olmalıdır? Kəlmə şahadət. Yəni bizim də bugün insanlara ən birinci təbliğ elədim şey nə olmalıdır? Kəlmə şahadət. Yəni kəlmə şahadət o demək deyil ki, mən gedim sənin bir dənəni, dənə ləhrədə çəncəməşəm, amma sən tələb et. Hansı ki, bu gün təbliğ cəmiətlərin şey nədir? Bu kəlmə Ya yəni, niyə görə təbliğ cəmiətinin başqa-başqa cəmiətlərə hər yer qapıları açıqdır? Çünki onlarda ümumiyyətlə tövhid məsələsi yoxdur. Onun üçün ən mühüm məsələ nədir? Hər hansı bir xristiyan, yahudi, başqa-başqa başqa, buddist gəlsin, nə ki? Ilahir, əşşəl -vənlər, əşşəl -vənlər, oldu onun üçün ki, əşqədvənə ilahı əşqədvə Muhamməd rəsul o olduğunu misal mə aydındır. Amma bu kəlmə şahadətdə <coughs> məqsəd bəli, İslamı başa salıb o kəlmə ilə İslam'a daxil olur. Aydındır. Və şəh gördü ki, ona şiriki, küfrü başa salmaq lazımdır, anlatmaq lazımdır. Ancaq o elə-belə o dedi və heç bir şey dərk eləmədi və ona deyəlik ki, bu mömmündür, imanı mələklər imanı səviyyəsindədir. Nə eləsə buna heç bir şey xata, zəd eləsə buna zərər verməz. Bu artıq ikinci firqə müziəfiqə saparçılar. Aydındır? Və baxımından da biz dəvət elədiyimiz adamla onun səviyyəsində addımlamalıyıq. Əgər o bu gün bir məsələdə Yəni, möhkəmsə, o məsələdən bir balaca artıqla ona başa salmalıyıq. Eləncək də bu cür pillərinə etap ilə yəni, də davam olmalıdır. Hansı ki, e, Peyğamətləm müazibəncəm belə nəyə buyurur? Ən birinci kəlmək işadət. Və kəlmək işadəti desələr və deyir onları, onu qəbul eləsələr, sonra isə bildir onlara? Allah subhanətlə onlara namaz fərz edib. Aydındır. Və çox hədislərdə, elə bugünkü hədismiz, hədismizə də biz görürük ki, Peyğəmbə s.ə.v. həmizində Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə də çox yerlədə namazla zəkatı gətiriblər. Həm Quranda görsək, hansı ki Allah s.ə.q. bildirir ki, onlar tövbə edib, namaz qılıb zəkat versələr və sizin nəyinizlə qardaşlarınızı. Həmizində bu həssə görünü kimi. Alimlər bunların arasında necə cəmi eləyirlər? Bunların arasında onun cəmi eləyirlər ki, bəziləri deyir ki, namazdan zəkat ona görə ikisi bir yerdə gəlib ki, çünki deyir namaz, bədən ibadətidir. Zəkat da nəyin ibadətidir? Malın Mal ibadətidir. Və bəzən rəyə görəsə namaz Allahın haqqıdır, zəkat kimin haqqıdır? Allah. Qulun. Və beləliklə hər iki rəy, ikisi də düz ola bilər. Şək yoğdur ki, e, namaz bədən e, bədənin əməlidir, zəkat isə malın əməlidir və eyni zamanda namaz Allahın haqqıdır və zəkat da kimin haqqıdır? Allah. Qulların haqqıdır. Və bu, bununla da Allah Subhanahu taala özü ilə qulun haqqını nəy tutur. Hansı ki, baxsaq, görsək, qıyamət gündə olan soruş suallardan ən birinci Allahın haqları nə soruşulacaq? Allah, namaz. Allah, Allah. Bəs qulların haqlarından ölmək. Dedir, yarabbi, səl, səl limə qətələni. Dedir, yarabbi, soruş ondan məni niyə görə öldürük? Və bu da onu göstərir ki, qulun haqqı nədir? Çox mühimdir. Həmisində alimə də bunu ə, tövbənin şəhətlərindən biri kimdir, yəni qəbul ediblər. Və bu hadis dediyimiz ki məşhur hədisdir və hansı ki peyğəmbər əsasən bu hədisdə bildirir ki, yəni İslamın yəni öz haqqları var. Yəni təkcə haqqlar biz dediyimiz kimi yəni 10 haqqla bitmir və həmin İslamın haqqları çoxdur və onun haqqlarından da ə, Allah Subhanahu Taala-nın əmrlərini və peyğəmbər əsasən əmrlərini yüzümüz çatan qədər və sünnəyə uyğun olaraq yəni yerinə, yəni yetirməmizdir. Və hədis həqiqdən də, yəni gözəl hədislərdən biridir və həmsində e, düz, onun şəhri başqa-başqa yerlərdə biraz geniş e, atıslanıb bu hədis. Çünki hər bir e, yerdə deməli, namazın öz hökum gətirilib, e, zəkat barəsində olan hüküm ondan sonra e, oruz haqqında olan hüküm hansı ki zəkat haqqında da e, bəzilərin rəyinə görə o da oruz kimidir, hansı ki, Abu Bakr radiyaların öz dövründə Yəni zəkatı inkar edənlər qarşı döyüşürdü. Aydındır? Və Ömər rədiyəllahu ənsə məhəl qalıb ki, deyə "Ey Əbu Bəkir, o kəlmə şahadəti deyəndə, sən niyə görə döyüşsən bu zəkatı vermədiklərinə görə? Hansı axı onlar Ləilə -lə, Muhammed rəsulullah kəlməsini şəhidiblər?" Və çünki Ömər rəza dərk eləyirdi ki, "U -lə, -lə, lə deməklə o bütün hər şey onun boyundakı əsas nədir? Əsas olur. Tək ki onu desin. Və e, Avubəkir radiyalarını orada bildirir ki, deyir, e, vallahi deyir ki, namazla e, zəkatı bir-birindən ayran eynələrəm, öldürərəm. Yəni, bu onu göstərir ki, namaz olur əsil e, və başqaları isə namazın olur, yəni qiyas olur. Hətta e, orada isə ən böyük inkar elədiklər onların da, Yəni Əbu Bəkr rədiyəllahu anhu öz həccindən buyurur, deyir ki, e, hətta deyir balaca keçib balası olsa da belə, onu verməsələr mən onlarına ona görə döyüşərəm. O bu da nə gözləşi zəkat da, yəni İslamın yəni rukunlarından biridir. Hansı ki, Əbu Bəkr öz dövründə onlara qarşı döyüşüb və sadəcə o Əbu Bəkr dövründə olan o zəkatı inkar edənlər, çünki onlar şübhədən o dərəcəyə yəp çıxmışlar, onlar elə dərk eliyi də ki zəkat Yalnız yalnız yəni peyğəmbərlə bağlıdır. Yəni peyğəmbərin ölümündən sonra, yəni zəkkət də düşür. Bəziləri bu cür qəbul etmişdi və bəziləri də mürtədidlər var ki, peyğəmbərin ölümünə sə mürtəd olmuşlar, onlar da həmin o cəmaata qoşulmuşdu. Və xülasəsi odur ki, zəkat da yəni İslamın yəni biridir və hətta zəkatın da verilməsi insan gerəy diqqət eləsin. Çünki bəzi hallarda görsən ki, zəkat verənlər ə, nə tərsi olsa tək məndən hökmü çıxsın onu özündən uzaqlaşır amma fikirləşmələr ki o da müstəqil bir rukundur. Bir müstəqil bir ibadətdir. Necə ki biz namazımızda hər səfi hansı halda nə etməliyik elə soruşuruqsa, zəkat da o cür, yəni ibadətdir. Yəni hər bir halda Allah Subhanahu taala dualə ki Allah Subhanahu bizi, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənhəcinə gedənlərdən və bizi kəlmə-i şahadət təkcə dilində deyil, qəlbində eytiqat edib, əməllərində göstərəndən iləsin və bizi də bu haqq üzərində dünyadan köçməyə bizə nəsim iləsin və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammədin və ləli lə Muhamməd